Nézzet el térés egy kellemetlen helyen. A sok lúd disznót győz. Kockás Pierre magánfejegyzései Na most pedig kiragadom ismét lor kezéből a tollat, mert úgy érzem megfulladok, ha magamba kell folytani a sok keserűséget, ami felgyülem lett bennem. Hát már több ízben elátkoztam azt a pillanatot is, amikor beléptem az épületbe. Hát, mint mindennek, természetesen ennek is lor az oka. Persze ez a fontoskodó csibész tetszelget magának a mester detektív szerepében, hogy ő neki meglátni és lelepnezni az üldözött rablógyilkost röpke pillanatok műve volt hogy jöjjünk és fogjuk el. A persze aztán, amikor jöttünk, akkor ő nem volt sehol. Olyan gyanútlanul mentünk be abba a cellába, ahol hasfelmetsző pityú várt bennünket, élesre fent konyhakéssel, mint a naív iskolás gyerekek. Pedig a környezet elég komolyan idegesített bennünket, különösen tokszon már említettem, hogy rögtön felismertük a pasast, illetve felismertük a helyzetet, hogy az előttünk állóban nem ismerjük fel az üldözött gyilkost. A, de akkor már késő volt. Késő volt azért, mert részint elővette a konyha kését. Részint néhány pillanattal később becsukódott mögöttünk az ajtó. Egy már csak Tudnám, ki csinál ilyen hülye tréfákat, mondtam az őrmesternek. Hát magának úgy látszik, összeragadt az agya. Sókta vissza idegesen az őrmester, és egy pillanatra sem vette le a szemét az előttünk álló kellemetlen személy Hát kinek állhatott ez természetszerűen az érdekében? Már hogy ide zárjon bennünket. Világos, hogy a rablógyilkosnak, akit üldözünk. Há, na, persze, persze, ezt gondolhattam volna. Úgy látszik, hogy a sok izgalomtól csak ugyan összeragadt az agyam. Na, de nézzük, miből élünk, illetve mitől halunk. Az előtük álló kellemetlen bellakó most megszólalt. Nem tudom, említettem-e már az uraknak, hogy a nevem Has felmetsző Nagyot nyeltem. Ahogy oldalat néztem, láttam, hogy Tokson apónak is föl leszaladgál az Ádám csutkája. Nem feleltünk. Szép, csöndesen nyúltunk felé, ahol a revolvertáskánk volt. A közlékeny, has felmetsző nagyot villant a szeme. Nem mozogni, apuskák, szólt ránk szigorú hangon. Na hagyjátok csak ott azokat a revolvereket, ahol vannak, mert ellenkező esetben össze-vissza benneteket. Olyan közel állt hozzánk, hogy könnyen beválthatta volna a fenyegetéseit. Mi, puskák, tehát nem mozdultunk, hanem csak álltunk ott, mintha hátgerinc merevedést kaptunk volna. És lázasan, de hiába valóan törtük a fejünket, hogy mi a teendő ilyen esetben. Ha késsel hadonászó ember áll előttem, nekem az ilyen ügyek megoldására mindig hatásos ötleteim vannak. te például nem rossz dolog ilyen esetben egy nagyot rúgni az illető sípcsontjába, és mielőtt megmozdulhatna álcsúcson vágni. Majd nem minden esetben csalhatatlan. Vagy például úgy kell tenni, mintha az ember meg akarná kötni a cipő zsinórját, de ahelyett, hogy a saját lábához nyúlna, a késsel hadonászó egyén lábához nyúl, és kirántja alóla, hogy menyél szólva ülő helyzetbe essen az illető. Na vagy ma például, ha az ember a késes buki háta mögé mutat, és azt mondja ércelődő hangon, ahogy a kisgyerekeknek mondja a fényképész, ha azt akarja, hogy a srác ne kapkodja már ide-oda a fejét. Ni, ni hát mi repül ott? Most azonban valahogy bizonytalannak éreztem magam. Hát ezen csodálkozhatnak, hiszen ezek a szabályok, amiket a gyakorlat alakított ki bennem, józan normális emberekkel szemben érvényesek csupán. De hát még tudom én, -e, hogy beválik -e egy ilyen közveszélyes őrűdnél? Hiszen nem mondom, megpróbáltam, de nem sok meggyőződéssel ingadozva és bizonytalankodva. Na tehát nem csoda, ha Félig meddig nem sikerült. Na jó, tulajdonképpen Félig még sikerült, de hogy meddig arról jobb nem beszélni. Na jó, nagyon kevés ideig. A minél mi repül ott felkiáltásra a sfelmetsző pityú kisé oldal kapta a fejét, és én már is gyors mozdulatot tettem, hogy kiüsse a kezéből a kést. A hát sajnos azonban nagyon kissé kapta csak oldalra a fejét, minél fogva ő volt az, aki kiütötte egy fogamat. Hát igaz, hogy nem késsel.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 A kés azonban nem maradt az őrmesternél, hanem a földre esett. Egyszerre hajoltak utána ketten. tokson a pózsom, has felmegy szöpítjú. A dolog eredménye az volt, hogy összejütötték a fejüket, és szédülvetán torottak hátra. Na, most következik az én időm, gondoltam magamba serényen, és rövid, gyors lépést tettem előre. A történelmi hűség kedvéért ne kell jegyeznem, mielőtt tovább mennénk, hogy ez, amit itt leírok, nem ment ilyen egyszerűen, és főként ilyen csendesen, mint most, amikor a tollamsercegése az egyetlen zaj. Hát akkor hangosan lárbáztunk, mert roppant izgatottak voltunk. Sőt, bizonyos népies kiszólásokkal is fűszereztük ténykedésünket. Éppen ezért történt az, ami történt, és éppen ezért nem vettük észre, hogy valami történik. Na, és hogy mi történt? Na, mindjárt megmondom. Minden esetre figyelmeztetek mindenkit, aki figyelemmel kíséri ezt a történetet, hogy erősítse meg a szívét. Hát, az történt, hogy...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 És láttam, hogy ő is hasonlóan kellemetlen helyzetben van. De abból, amit rajta láttam, következtetni lehetett arra is, ami velem történt. Taxon örmester körül két igen termetes kórházi ápoló foglalatoskodott, és éppen összefűzte a hátán a kétszer zubbbonyt, és hogy jobban összehúzassa a szegény, jobb sorsra érdemes, éltes fin. Mindkét két termetes ápoló teljes erővel nekifeszítette a térdét a hátának. Mikor már mozdulatlanságig megkényszer bennünket, láttam, hogy a has felmetsző pityúval sem bántak különben, mint velünk. Ott álltunk hárman, talpik kényszerzubbonyban, és lihegtünk. Hát tulajdonképpen még hasfelmetsző, pittyú viselte el legtürelmesebben ezt a helyzetet. Úgy látszik, ez számára már megszokott helyzet volt. Mi ketten azonban rendkívül indulatosak voltunk. És hát ezen remélem senki sem csodálkozik. Mikor valamelyest lecsillapodtunk, és úgy, ahogy helyreállt a csend, az ajtóban megszólalt Kennedy, doktor, a kanadai orvos. Úgy. Na, maguk kimehetnek, emberek? Az ápolók nélkül távoztak. Maga itt maradt, picső. A feküdjék le szépen az ágyra, és pihenjen. Egy kicsit túl az idegei. Kérem szépen, doktor, bácsi. Felelte a has felmetsző pityú celíden, és egy kis is ejpítve. Én már is letegszem. Nagyon helyes, fiacskám. A rendes fiúnak ilyenkor az ágyban a helye. Hát, ha nem marudsz aki magát, akkor hogy fog holnap hasakat metszeni Na... – Jó éjszakát, fiacskám! – Jó éjszakát, doktor Báci! – felelte a hasfelbetsző pityú, szelíden és még mindig sejpítve. Kennedy doktor ekkor kisé haragos pillantást vetett ránk, és indulatosságát alig titkolva azt mondta. – Hát kérem, amit önök csinálnak, az túl ment a határon. Mi lojálisak voltunk, és belementünk abba, hogy bejöjjenek ide a szanatóriumba, és keressék a gyilkosukat. ez meggyőződésem, hogy ez csak valami agyrém, és itt nincs semmiféle gyilkos. Önök azonban ezzel visszaéltek, bizgatják a betegeket, sőt, az egyiket meg is támadták. Hogyha már, ő támadott meg minket? Késsel! Mérgelődött, Toxon őrmester. Két vitéz katona megijed egy szerencsétlen betegtől. Hát de kérem, mert hát mit akarnak nekem itt beszélni? Na de hát mi okunk lett volna egyébként, hogy megtámadjuk ezt az embert? Ezt a pasfelmecő pityút? kérdeztem ingerülten. A kuk semmi esetre sem volt rá, az biztos. Na de én, aki igen foglalkozom az elmebetegségekkel, tudom, hogy gyengébb idegzetű emberre milyen hatással van az ilyen szalatórium. Éppen ezért veszem olyan biztosra, hogy így történt, ahogy mondtam. Gyengébb idegzetű ember átmenet ide, leküzdhetetlen ingerültséget érez ebben a helyzetben. Mondhatnám úgy is, hogy gyengébb idegzetű emberre átragad az elmebeteg idegizgalba. ez hosszabb, rövidebb ideig tart, ma személye válogatja. A levje, meg nem végzetes a dolog. Rövidesen jobban fogják érezni magukat. Mi most sem érezzük ám rosszul magunkat, csak ezt az átkozott kényszerzúbonyt vegye le. Hát hogy ne, hogy újabb ramazulit csináljanak. Na nem, tehetem kockára a szanatórium jó hírét és a betegeink állapotát. Maguk néhány óráig ebben a kényszer bombaradnak, maradnak, és ha majd úgy találom, hogy teljesen lecsillapodtak, akkor kiengedem magukat. Most átmennek egy másik cellába. Figyelmeztetem magát, dühöngött az őrmester, hogy keservesen fogja megfizetni, ha megsérti személyes szabadságunkat. – Ezt kérem rám és a fejje valóira! – hangzott a rideg válasz. – Ne figyelmeztessen semmire! – A menjenek! Olyan határozott hangon követelte ezt tőlünk, hogy kénytelen kelletlen engedelmeskedtünk. Úgy haladt mögöttünk, mint valami csendőr, és hogyha lassítottunk, akkor taszigált. – Ne böködjön! – Örökte az őrmester vérbe borult szemmel ja Hajja maga! Azt mondom, ne böködjön, mert magának megyek! Mind a annyira meggyengítette ellenállásunkat ez a sok visszás dolog és a szokatlan környezet, ahogy amire észbe kaptunk. Kennedy doktor már betaszigált bennünket egy cellába. Megígérte, hogy majd visszajön, és megvizsgál bennünket, hogy plecsilapodtunk e már. Aztán ránk csapta az ajtót, és távozott. Mit gondol örmester mondtam szomorúan a dühöngő öreg tokszom fele fordulva. Lehetséges, hogy mi csak ugyan megbolondultunk. Megvetően nézett rám, és sok meggyőződéssel mondta. Kettő. Tönközül az egyik feltétlenül bolond. Na de én normális vagyok.